Потім усі з веселим сум'яттям, турботами і біганиною вирушали в дорогу, і вона їхала поруч з чарзом або влаштовувалася на викладеному подушками м'якому днищі фургона, чи ж сама правила кіньми, забравши у візника вішки. Вона могла робити, що душа бажала, і це викликало в неї почуття іфорії і сподівань. Вона була закохана. Це було її перше кохання, коли хочеться співати від щастя, коли пташки ще бачать особливу лунку. Сонце світить яскравіше, ніж завжди, а вода виграє всіма кольорами веселки. Мері не помічала ні пилу, ні тряски у фургоні, не відчувала втома. Світ довкола був просто чудовий, а обличчя оточуючих – прекрасними і добрими. І дивлячись на Брендона, який красиво погойдувався у седлі, на торс, на мужній профіль, вона мліла від щастя. А коли він, відчуваючи її погляд, обертався, самими губами говорила «Я тебе кохаю». Цікаво, чи здогадувався він про зміст беззвучної фрази. Він здогадувався і розумів, що здогадуються і інші. А це лютило його. Брендону навіть часом хотілося відштовхнути її від себе якоюсь витівкою, різкою фразою, та він не міг. Вона була сестрою короля, її високістю Марією Тюдор, і йому потрібна була її прихильність. Дякувати Богу, що він необділений тверезим розумом і умінням опанувати себе. І лише коли на заході чергового дня вони наблизилися до стіл Несхола, він раптом зрозумів, що з ним сталося. Зрозумів, коли відчув, що вигляд дому Анни Браун уже не викликає в ньому звичного почуття смутку. Вони в'їхали в маєток по невеличкому кам'яному містку. Мері з цікавістю озиралася, побачивши безліч челядників, пажів, прислуги, які вийшли її зустрічати. Посередині стояв сам сер Ентоні у своєму кращому бусковому камзолі. Високий шляхетний вельможа, який тримав у руках під нос келихом вина. Помітивши погляд її високості, він опустився на одне коліно – «Хай буде благословен Господь за те, що дарував нам таку прекрасну принцесу!» Мері посміхнулася. Вона пам'ятала цього чоловіка при дворі свого батька, пам'ятала, що він був батьком дружини Брендона, що його з Чарльзом пов'язували найтепліші почуття і готова була бути милостивою з ним». Зробивши Брендону знак, щоб він допоміг їй зійти, вона мимоволі здивувалася виразу його обличчя. Воно було холодним, майже відчуженим. Невже Чарльз переживає, що вона може чимись скривдити його тестя? Брендон нервував з іншої причини. У глибині душі його палив сором, він панічно боявся, що проникливий сер Ентоні помітить його особливе ставлення до принцеси, розцінивши це як моральну зраду пам'яті його доньки. І решту часу він тримався манірно, відсторонено, намагаючися бути не більш ніж люб'язним, але нервувався під скривдженим поглядом мерій уважними очима тестя. Наступного дня з Лондона прибуло посольство на чолі із самим єпископом Фішером. Він привіз вказівку від Генріха. Король чекав сестру до великого дня і готовий дати бенкет на її честь. Отож у неї є тиждень, щоб з'ясувати з Брендоном стосунки і дати зрозуміти, що вона готова боротися за нього. А поки що принцеса була зайнята. Кравчині закінчували її гардероб, фрейліни розважали її, з Лондона неупинно надсилали нові подарунки. Витончений паланкін весь у золоті, різьбленні та прикрасах, ошатний плащ із золотої парчі, прекрасна діадема з розсипом діамантів і кульчики до неї у вигляді краплини. Мері була в захопленні Вона готова була вибачити Генріха Зрештою, вона відчувала, що сама скучила за ним Однак, під час її тривалих бесід з Фішером З її вуст ні та й злітали гострі зауваження на його адресу Сухий, стриманий Фішер ніяк не виявляв свого занепокоєння Але внутрішньо він запанікував його розмова з мері про смиренність і покірність не мали жодних наслідків, і він вирішив поговорити з Брендоном. «Сер Чарльз, ви повинні настановити її високість на путь істини. Говорять, що ви маєте на неї певний вплив». Брендон і сам розумів, що розмови не уникнути – Усі терміни закінчувалися, а він так і не залагодив з мері питання її зниклого утримання. Він розумів, що мері зробить усе так, як він їй скаже, і все-таки боявся цієї розмови. Боявся самої мері Тюдор. Він розумів, що його вабить до неї, і ці почуття здавалися йому блюзнірськими в домі, де він жив з Анною Браун. Але він був людиною розумною і з волі притуплював жар у крові І одного разу, помітивши мерів парку з Джейн Попінкорт і на Неттою Дакар, рішуче попрямував у їхній бік Її обличчя так і просяяло, коли вона побачила його, але Брендон залишився спокійним «Гарних жінок на світі багато», – нагадав він собі «Мені необхідно поговорити з вашою високістю». «Мені теж, Чарльзе». Вона зробила знак Фрелі нам піти, і вони залишилися одні. Щебетали птахи, укритий ніжною зеленю чагарник тріпотів на теплому вітрі, крізь щеголі гілки дерев пробивалося проміння сонця, м'яко падаючи на кучері Мері, сковзаючи по рожевому шовку її плаща». У дівчини здригнулося серце, коли вона зрозуміла, що Чарльз веде її у глиб парку. Зараз або ніколи. Вони зупинилися на вузькій стежині за величезними стовбурами двох буків, що зрослися разом. Брендоне, міледі, я прошу вислухати мене і сказати відверто, чим я заслужив вашу немилість. Ви? Про що ви? Ви найкраще? Я зобов'язана вам життям? і все ж ви хочете занепастити мене. Ви різко відгукуєтеся про короля, отже при дворі вирішить, що я не впорався з покладеною на мене місією примирення вас з його високістю. Це загрожує мені опалою. Недалі, як сьогодні, його преосвященство єпископ Фішер натякнув мені на це». Вона розгублено закліпала. Машинально зірвавши гілочку з куща, мері обертала її в руках – коли вона заговорила, голос її ледь чувся. Добре, сер Брендон, якщо це стосується вас, я зроблю, як ви хочете. Я ж теж люблю Генріха, але як згадаю, на що він прирік мене,